جابر دہر جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال نے فرمائی قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم او سو کم چی حدیث لناسی ادا صل اللہ علیہ وسلم او رئی نبستہ سوی موائے وی بازو علماؤنا چاہتا چی دے شریعت خوڑیر علوم دی دے علم حدیث تسکین ہو لی وی دے بار بار رسول اللہ علیہ وسلم بگے بخوا ایو جنر اگلی د قیامت بزیات درو شریف والاسو کی محدثین تاسو چشپا اور از ناس حدیث وای هر خبر رسول الله علیه وسلم رجابر رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول الله صلی اللہ علیہ واله وسلم فرمایلی دی ان ابلیس بے شک شیطان شیطان چې دے یدع عرشهو دکی خپل تخ علی المائی پو بو دو بو دا پاس خپل تخیخه دی ثم یبعثو سرایاہو او بیا خپل طولیو لگ کر دا او بو دا پاس څنګه د تخیخه نو باز علماؤ ایمان ایدادا ده چی ده دا د مرکز بحر و سمندر دی او دا حدیثو ای پا خپل ظاہر بانے حمل لی یعنی اللہ رب بلزت د تا د دې خبره طاقت ورکړې چې تخت له سمندر د پاسه فروت سي او ادवली شيطان سرکښه ده نو دې ځان العياذ بالله د الله سره مشابه کوي قران شريف کې راغلی ورش هو عللما وک ان دا الله عرش دا د عبود پاسره نو دا ظالم سرکش ځان مشابه کوي هدي وې نو ګور وې د ابازي جاهلان و فيران له چې وې ير شو ملي د چې پتاخماني مسوکنا صلیلو دا شیطان ورتزان کولې دی وایي چې رحمان می الا اعوذ بالله وكتم د دې وجنه ابن سیاد تنویره السلام ادا نبی رسول الله په وخت کې یو جادوګر ابن سیاد تاسو له مشکار شریف کې راشه ولله حبيب ورته وتوې تسوې دي وی ارشنا للما زدو بوده پاسه تخوینم نو نبی رسول الله وی تارا عرش ابلیس دا درد ته ابلیس غا تخکاری دا ابلیس اگه تخت در لخکای نو دا باز اوقاتو کې دا جاہلان چې دا باز زنانا یعن اپو علم ناریناو علم ورسرنیو شیخی کئی نو شیطان پی دا لو کوي بیا بیاوالا تخت شي او دیوئی چه عرشمی اوکتو نو شیطان خپل تخت دو بود پاسیخه او بیا رالی کی سرایا ہو دا جمع و دا دا دا لخکر یوی حسی لوئی خلق دل رالی گی یفتینو الناس چې هغه ګمرا کوي خلک خلک په فتنو کې چي نو دغه دلې چې واپس راشین و شیطان گزاری هم من هم نو شیطان ته کار گزاري او فادناهم منه منزله تن نو ډېر نزدید دی شیطانانو نه دی ابلیس مشرتا په درجه کې څوک وي اعظمهم فتنه تن هغه ډېر لوي په دوی کې په ګمرا کولو کې چا شډېر خلک ګمرا کړي کنا ناغه شیطان تدرید نځدي راشي ورتوي فال تو کذا وکذا ما خدا سه وکل داس میوکل یل فلانه میغلاقون له تیارکو فلانه می شراب اسکل له او فلانه می فلانه غنا ته تیارکو فیقولون شیطان ورتوی ما صنعت شیئا استنیری کری ما صنعت شیئا ای عظیم سلوې کار نه نه کړي سړي پوره تبا کړي نه چې په کوفر او شرګي اپ یو داسي ګناه کړي تخت کړي وای ما سنا تشأن شيطان ورته وای سلوې کار نه نه کړي قالا قالا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وای یا قال راوي و جابر رضي الله عنه وای جابر رضی اللہ تعالی وہے قال سمعی واحدہم بیارا شی یو پدوی کی فےقولو یو شیطان راشن دی مشرت وے ما ترکتہ ما خفلانے تردیف رنخ حتا فرقت بینہ و بین, بین امراته تردی چی جداواله میراث تو پمندا ہو پمند خزلاغ کی دشمنی می دخز خاون پمن کی جوړه کړیو نو تراغیم اپری نو خو تلاتی خزیل اور نو فیدنیہی منہو فیدنیہی منہو دیدنا نا دے فال نا دے فیدنیہی منہو نو شیطان را نزدیکی اغد زام سرام زام سرے را نزدیکی و یقول ورتوی نعم انتا دا نعم پا کسرید نون سرام یعنی نعم الولد انتا خب چیتاو پرتوسته مه یاره ډیر خبر شي او وجه سره وای کور د نکاح په سبب باندې د خوځي خاون په منس کې محبت راغی او دا غايد شريعت موافق تعلق ده شیطان په ټولو کارونو کې په پتکارۍ ډیر خوشاله نشکل نکاح او طلاق واقع کو نو یو خد دو دشمني جوړه شو ده دو قبیلو قتل او قتال همتي جوړي ذمدار هر طرف لربت کار ای لارې کلاوکا زه ک شیطان په ډېره خوشحالي شیطان په ډېره خوشحالي چپا قوم کې یعنی ګناه و ناراشيدي وجنه هميشه د پاره شیطان د خلق گمراه کولو د پاره زنانه استعماله دا څګره زموږ د ملک کې چیږي چې زنانو ته حقونه ورک یو دې منبران شي یو دې उठونکو لپاره روزي یا دین جیوس په ذریبان کوشش دا په کار راځي دا زنان په څه طریقې روباش نو دا آ و شيطانی وسوسي چې خلک په بدی طریقه گمراه کړي نفی ودنیه منه شيطان اذا نتران دي کی ورته وی نعمت انت الولد انت يرث دیر خبشه او چا وی دې چې نام حرفی جواب دی نام نام یعنی او او دا انتا دا یعنی ده دی مفتده محزوف هو. وانتا مفتده و خبر محزوف هو. یعنی نعم انتا سو نعتا شعن عزویمن و روی ل دیر لوی کار کرد نو یا نعم یا نعم ده و یقول شیطان ور توی نعم آو انتا سو نعتا شعن عزویمن یه روی تا دیر لوی کار کرد قال الامشو ویدی دی امام اعمش رحمه الله چدا یو د دې حدیث پر اویا نو کړي امام امش رحم الله عليه چهدا یو سره د دې حدیث پر اویا نو او د خپلم د سليمان ابن محران مہران او د علی عالم د صحابه ملي د رضی الله عنه دې تلو انس رضی الله عنه دې تلو مقام مکرمه کې د مقام ابراهيم سره رسو مشکولو او امام احمش او کتلو داد دا امام بو حنیفر امت اللہ لے ام عصرو امام بو حنیفر امت اللہ لے سو ام عصرو او دنیو زردریس و حدیث من قول لی لوی محدث لوی شانو دی امام احمش رحم اللہ او دیر تقوادار او پرزگاو. دیر ت امام عامه چیو دے یو د پرایانو دې هدي قال فیل ته ظ مووه وشیطام ددي کس سره معانه کوکې تا د ښځوخواون په مز کې چې فلاف روسته د فیل ته ظ مووه ایفهیانې کو معانه کو او سرو کې او سره را جوک کې دومره خوحالهې د ښځ او د خاون په اختاف چې دې راغ شیطان روان تر راجق کی چتالوی کار کړي رواه مسلمن د هدیث دې د وجه ذکر کوجو چې ګوره شیطان وسوسه شي شیخ زلا خاوله په خپل منځ کې دا نداومت دا الله حبیب خبردار کو چې دغه وسوسه دي جنگونو نظام ساتي ذکر خبر تلاق ته کې او د طلاق باندې شیطان ډور خوشالي رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی